Lektion 26 Der Abschiedsabend Ich habe dir zum Abschied ein Bild gemalt. Das freut mich. Ich sehe Berge, die Sonne und viele Bäume. Das ist doch ein Wald und ein Gebirge, weil du Berge so magst. Danke, es ist sehr schön gemalt. Weißt du was? Ich hänge es in meine Wohnung auf. Ich male dir auch noch schnell ein Bild. Am besten male ich Paul, weil du Paul so magst. Dich mag ich auch. Mal doch ein Bild mit dir und deiner ganzen Familie. Also gut, Oma und Opa dürfen auch mit auf das Bild. Du wirst uns bestimmt fehlen. Inzwischen gehörst du schon ein wenig zur Familie habe mich auch sehr wohl bei euch gefühlt. Es ist kaum zu glauben. Vorhin habe ich meinen Koffer gepackt, morgen früh steige ich in Ulm in den Zug und morgen Abend bin ich wieder zu Hause. Am Anfang werde ich mich sicher ganz fremd in Warschau fühlen. Was wirst du deinen Freunden denn von Deutschland erzählen? Dass die Deutschen ihren Tag mit Sauerkraut, Schweinshaxe und Bier beginnen dass sie eine Stunde früher zur Arbeit gehen, damit sie auf jeden Fall pünktlich sind. Dass der Müll stündlich ordentlich sortiert wird. Aufhören! Schau lieber mal ins Kinderzimmer oder in unseren Vorratskeller. Dann erzähl mir noch einmal etwas von den ordentlichen Deutschen. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich denke, ich erzähle meinen Freunden, dass man hier genauso gute, zuverlässige Freunde finden kann wie in Polen und dass sich eine Reise nach Deutschland lohnt.